як індогерманців. Номади були за неоліто високі і довгоголові і, безперечно, належали до раси індогерманської. Археологічно ця раса визначається корченими, охрованими похоронами під високими могилами, бойовими кам'яними просвердленими текерцями та дуже характеристичною шнуровою керамікою. У кінці неолітичної доби індогерманці розповсюдили майже по цілій Європі і скрізь рознесли як докази свого розповсюдження шнурову кераміку і бойові шліфовані топірці. В десять глибоких ямах лежали скелети в скорченому стані, майже завжди посипані охрою. Черепи цих покійників завжди Довгоголой Дальший расово-генетичний процес на території України професор Щербаківський малює як процес змішання цих двох рас що стався внаслідок завоюванні хліборобів-динарців номадами-індогерманцями та їх дальшого співжиття Повертаючись знову до зачеплених питань наприкінці своєї книги, професор Щербаківський пише «Скрізь субстратною расою була раса динарська, а панівною – раса індогерманська. На нашій території обидві складові частини нашого народу і панівна індогерманська, трацька і субстратна, трепільсько-гіперборейська, жили увесь час від неолітичної доби. Вдальшим воно, тропільське населення, мішалось з патріархальним населенням шнурової кераміки та кам'яних бойових таперців, і в дальшому процесі вже в бронзовий період, мабуть, стратило мальовану кераміку. Від співжиття цих двох елементів почала мішатися і мова. Мова хліборобів кавказсько-малазійська стала поступово індогерманізуватися. Яфети-динарці індегармонізуються. і цей процес індегармонізації динарців професор Щербаківський і трактує як процес створення праслов'ян. Кінець кінцем він формулює свій підсумковий погляд так «Українців, балканських слов'ян, чехів, словаків та поляків об'єднує присутність передньоазійської або динарської раси, якої у білорусів і москалів зовсім нема». Це показує, що з праслов'ян вийшли тільки балканські слов'яни, українці та західні слов'яни, тобто чехи, словаки і поляки. Праслов'яни безпосередньо перейшли в ці народи, бо в їх складі є раса динарська, яка була необхідна як субстрат для утворення праслов'янської мови. Де не було субстратного хліборобського народу, паскової неолітичної або мальовної кераміки, там не могло бути жадного прослов'янського племені. Так виглядає расово-генетичний процес на території України за професором Щербаківським. Неважко помітити, що Щербаківський в питанні про розмежування окремих слав'янських народів за расовою їх приналежністю розвиває далі як і Вовк Рудницький, погляди Амі Так само, як і останні, він об'єднує українців в одну групу з південними балканськими слов'янами. Західних слов'ян до цієї групи він, однак, відносить не тільки чехів, як це робили зазначені антропологи, але й поляків. Подібно до більшості своїх попередників, він характеризує расово цю групу як динарську, з тією разом з тим відміною одних, що коли професор Волк казав про приналежність до динарської раси сучасної української людності, Щербаківський цю тезу переміщує в історичну перспективу і питання про динарську расу трактує в аспекті неолітичної доби. За Щербаківським – Носіями динарської раси на Україні в 3-2 тисячолітті були люди так званої трипільської культури. Ця постановка проблеми расової автохтонності українців у професора Щербаківського збігається ствердженням,